A partir d'avui, la nova xarxa ortogonal d'abusos de la ciutat s'amplia fins a 10 línies, amb 5 d'horitzontals, 4 de verticals i una de diagonal, seguint la lògica urbana i viària de l'Eixample. Per primer cop, la nova xarxa, que ha d'acabar substituint majoritàriament l'actual, uneix Barcelona amb Sant Adrià i Badalona amb la línia H10. El gran eix horitzontal que entrarà en funcionament serà l'H8, que unirà el Camp Nou amb Sant Andreu, en el futur, l'H8 ha d'entrar al barri del Pastor i pel que fa al litoral, la primera línia és l'H16, que unirà al Fòrum i la Vila Olímpica amb el paral·lel. En sentit vertical, de muntanya a mar, començaran a funcionar la B baixa 17 entre el Carmel i el Port Vell, i la B baixa 3 que unirà Can Caralleu amb la zona franca. La freqüència de pas d'aquests autobusos serà de 5 a 8 minuts, de 7 del matí a 9 de la nit. D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FM, Sos tot un poble que us parleé d'acompanyar Susanna Ávila, Francisco Miguel i Jordi Garcia. Passejat cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia.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 I comencem parlant de l'Audiència Pública de l'Estat del Districte que es realitzarà precisament avui. Avui a la sala Andrea Cortina, seu del districte Sant Andreu, a l'Alpros Profila Número vos farà una nova audiència pública de l'Estat del Districte. El seu mecanisme de funcionament consisteix en que els assistents, tothom hi pot assistir, emplenen una butlleta amb la pregunta i quan els toca l'adrecen els membres de la mesa, que són la presidenta del Consell municipal del districte de Sant Andreu, la senyora Ima Muraleda i el regidor del Consell Municipal, el senyor Raimon Blasi. Es tracta, doncs, d'un dispositiu eminentment participatiu. Les preguntes poden ser de qualsevol temàtica i s'han de assenyir al territori i àmbit del propi districte de Sant Andreu. I també us volem parlar del 1224 BSN Exposició, itinerant de 48 fotografies que es fa a l'Espai 30 de la Sagrera. Avui acaba el 1224 BSN, projecte de 12 fotògrafs durant 24 hores, tot prenent el pols de la ciutat de Barcelona que es fa a l'Espai 30 de la Nou Ivanov, a la Sagrera. A les imatges es mostra un dia concret que pot representar qualsevol dels 365 dies de l'any, on reflectir reflectides escenes de la quotidianitat basant-se en diferents aspectes, com ara els serveis, el comerç, els transports, el lleure, el carrer i fins i tot allò que sovint no es veu. Mostrar la quotidianitat no és mostrar la rutina ni la monotonia, és mostrar allò que forma part de la xarxa de la vida, de les arrels d'on es nodreix una ciutat. Tot i així, no es tracta d'un estudi exhaustiu, sinó d'un tas de gestos, de costums, d'accions que es fan cada dia i a les que sovint no donem la importància que realment tenen a les nostres vides, des del vessant més públic al més íntim i personal. 12.24 PSN recull el ritme de la ciutat des del minut 00 fins a la mitjanit del dia 22 d'agost de l'any 2012. I atenció perquè continuen els actes de la Festa Major de la Sagrera. Avui dilluns continuen els actes de la Festa Major de la Sagrera amb els actes següents. A dos quarts de sis de la tarda tindrà lloc al centre civil de la Sagrera La Barraca, al carrer Martí Molins, número 29, un taller Ibrena intergeneracional. De sis... ...a 110 anys, de nhi ...jocs i dinàmiques per passar una bona estona... ...i connectar persones de diferents edats... ...aquesta activitat és organitzada per Residència... ...i Centre de Dia La Sagrera. I a les 6 de la tarda, també al Centre Cívic de La Sagrera... ...La Barraca, al carrer Martí Molins, número 29... ...hi haurà la xerrada a Elisabet, emperadreu d'Àustria... ...i reina d'Hongria, sí-sí entre el mite i la realitat... ...a càrrec de Margarita Riera i és organitzat per mirar de la dona. I a les 7 de la tarda tindrà lloc a la Biblioteca de la Sagrera Marina Clotet, al carrer Camp del Ferro número 1, L'activitat Parlem de sèries Joc de Trons, de la literatura a la pantalla, a càrrec de Salvador Bernabé Ridolsa, professor de la Universitat Pompeu Fabra. Aquesta activitat és organitzada per la Biblioteca de Sagrera Marina Clotet. I atenció perquè poc a poc es van donant a conèixer les candidatures dels Premis Sant Andreu 2013. Seguint fil parlant de les bases del Premi Sant Andreu 2013, us oferim el llistat dels candidats presentats. Entre la llista de candidatures hi trobem a la Comissió de Festes de la Sagrera, Jaume Seda i Maribel, i Alberto Rubio Muñoz. Val a dir que el jurat es reunirà avui mateix i el lliurament del premi es farà el dia 29 de novembre. I ara parlem del barri del Bon Pastor perquè l'Ajuntament inicia les actuacions de millora del centre cívic d'aquest barri. Exacte, l'Ajuntament ha iniciat les obres d'ampliació, rehabilitació i millora de l'accessibilitat del centre cívic del Bon Pastor Aquest equipament de proximitat està situat a la plaça de Robert Gerard, número 3, 4. i està previst que totes les actuacions previstes s'enllesteixin durant el segon trimestre de 2014 i compten amb un pressupost de 771.912 euros. L'actuació va estar a un total de 628 metres quadrats de superfície constituïda pel que fa a la reforma i els 196,66 metres quadrats d'ampliació. Així, aquest equipament de proximitat comptarà amb més espai per donar resposta a les necessitats dels usuaris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 i es farà un nou nucli d'escales. També es posarà una passera per garantir un itinerari adaptat. A més, les obres també incloen nous espais de despatx i una sala polivalent, el trasllat de l'espai familiar de la segona a la primera planta, ventilació dels despatxos de la planta, el tell i noves finestres, fer arribar l'ascensor existent a la nova planta, fer l'altell accessible i millores puntuals de l'espai. Aquestes actuacions sumen a les que ja estan executant-se el barri del Bon Pastor, com són la construcció de dos blocs d'habitatge protegit amb un total de 121 habitatges de la tercera fase de la remodelació del barri. Gràcies a aquesta actuació es podran rellotjar la totalitat dels afectats urbanístics de la tercera fase de remodelació del barri. A més, està previst que durant el primer trimestre del 2014 s'inici la construcció del tercer i darrer edifici d'aquesta fase, amb, total, amb un total de 46 habitatges de protecció. Finalment, també s'està reurbanitzant el nucli <coughs> antic del barri. L'àmbit d'actuació inclou els carrers d'Orrius, Llinars del Vallès, Estadella i Flix, amb una superfície total de 10.450 metres quadrats. Està previst que les obres finalitzin el segon trimestre del 2014 i compten amb un pressupost total de milions d'euros. Les actuacions inclouen la reordenació dels vials existents per tal de millorar la mobilitat a peu i en vehicle rodat, l'ordenació de l'estacionament de vehicles, la renovació del paviment, la incorporació de nou arbre viari, es canviarà el mobiliari urbà i l'enllumenat públic i s'assoterraran els serveis. S'executaran ex en cinc fases per tal de minimitzar les molèsties als veïns. I ara tenim, com sempre, com cada dilluns, un últim apunt dedicat a l'esport, perquè a la Unió Esportiva Sant Andreu va guanyar per 1 a 0 al Constància. El Sant Andreu continua invicte a casa, gràcies a la victòria per la mínima contra el Constància en un partit fluix. El gol de Francis al minús 60 i una atura de salvadora de Morales en el descompte han deixat 3 punts més al Narcís Salah. Doncs era important guanyar per evitar complicacions a la classificació i el Sant Andreu ho ha fet. El joc no ha estat el millor ja ha costat eh, posar-se per davant en el marcador però finalment l'entrada a la segona part de Quim Araujo i Francis ha donat l'impuls necessari per generar una mica més de perill i obrir el marcador. La primera meitat ha transcorregut sense gairebé cap acció destacable a les àrees. El Sant Andreu tenia la pilota, el Constància es defensava i cap dels dos equips generava perill. Mourinho en els compassos inicials i Xavi Jiménez en l'última jugada de la primera meitat han provat rematades des de fora de l'àrea que han marxat fora. També ho ha aprovat el conjunt balear en dues ocasions, en aquest cas amb xuts entre els tres pals que Morales ha pigut. atrapar sense dificultats. Els xuts també han estat el recurs utilitzat en l'inici de la segona part, Novament, Maurinho i també Yvonne han provat sort des de la distància amb rematades que han sortit altes. L'entrada de Quim Araujo i Francis al minut 51 ha començat a donar més presència quadribarrada a l'àrea. En una d'aquestes jugades del Mago, a l'interior de la Gran, la pilota li ha caigut a Francis, que ajustant el seu xut al pal no ha perdonat. L'Andalús ha tingut l'opció de fer el segon, però la seva rematada ha sortit un pèl creuada. El Constància no ha inquietat fins a la recta final del partit. Al minut 87, els jugadors blancs han reclamat penal per unes mans dins l'àrea de Xavi Arnau, que l'àrbitre no ha vist sentenciables. Quan es complia el minut 92, Morales ha salvat dos punts, traient amb les cames una rematada de Rubén a boca de Canú. Doncs finalment, Unió Esportiva Sant Andreu 1, Club Esportiu Constància 0. D'aquesta manera, notres comencem el nostre programa d'avui. El que fem ara mateix serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i ja entrem directament en la informació d'aquest programa. Fins ara! Amb el davantal blau que mai em vas regalar Pals matins en la casa. I urin les finestres de la seta de estar. de les butxaques dels meus pantalons el so de l'estel Fugit Tot just ahir Vaig decidir Fer draps de cuit 91.6 de la EJM Escoltes tot un poble A Radio Trinitat Bella Doncs continua la Festa Major de la Sagrera i avui més que mai doncs, amb tot un seguit d'actes dels quals doncs, us convidem a, a gaudir i, i que us apropeu al Centre Cívic de la Sagrera a la Barraca perquè ja han almenys ...tres o dues activitats. I una d'elles començarà a les 6 de la tarda... ...i es tracta d'una doncs, xerrada... ...Elisabet, en pare Adriu, d'Òstria i reina d'Hongria... ...si s'hi entra el mite i la realitat. Aquesta xerrada anirà carregat de Margarita Riera... ...aquí tenim a l'altra banda del fil telefònic. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Bon dia. Doncs explica'ns, com anirà aquesta xerrada... ...que és el que ens informareu. Bé, a veure, aquesta xerrada, com tu molt bé has dit... Eh, tracta sobre la vida d'un dels personatges eh, més mitificats del segle XIX, que és l'Elisabet, uh -huh. l'emperatriu d'Àustria i la reina d'Hongria. Uh -huh. Mitificat, sobretot, eh, per la imatge que nosaltres tenim de les famoses pel·lícules de la sí. Romy Schneider, de uh -huh. la Sissi, la Sissi en que ara, precisament, aquests dies també han estat donant doncs per la televisió autonòmica. Mhm. Uh -huh. I, i què, què podem dir de, de la Sissi? Bé, la Sissi és, és un personatge molt controvertit. Uh -huh. A vegades eh, pots arribar-la a entendre i fins i tot et pot donar una mica d'àvia. Però hem d'entendre la situació social i política que es vivia en aquell moment. Això és essencial, entendre aquest personatge. Però també la manera en què ella es converteix en Pere Tirido d'Àustria. No havia estat ni educada ni preparada per aquest paper. I no oh, es vol altra cosa d'ella, que no sigui doncs, ser una figura representativa, guapa, un florero, una companya exclusivament per al seu marit. Uh, no se la deixa doncs que, que opini de política, tampoc se la deixa criar els seus i tot això li provoca una sèrie d'angoixes i d'angúnies que uh -huh. molt bé amb tota una sèrie d'accions que té al llarg de la seva vida provocades per aquestes crisis nervioses, aquesta neurèxia que antigament no se sabia i ara doncs realment estaria diagnosticada que patia aquest personatge. Uh -huh. I d'allò que veiem a la televisió hi ha alguna cosa de realitat o...? o s'han inventat coses? A veure, les pel·lícules, sobretot d'aquell temps, estem parlant, tenim la visió, ara n'ha sortit una altra, no?, però tenim molt la visió aquesta de, de la Rosneider, una noia molt maca, mm. molt simpàtica, amb molts problemes amb la seva sogra, que és cert, mm -hmm. eh? però uh, la història està molt barrejada, barregen um, aconteixements històrics, uns que van passar després als pòsans, ens donen una imatge molt adolcurada d'aquest personatge. I realment, ella darrere tenia un sofriment molt important. I coneixent mm. aquest sofriment, nosaltres podem arribar a entendre aquesta, aquesta emperadriu que no va ser un emperadriu a l'ús, com se li demanava. Mm. Mm, ella realment era una persona molt intel·ligent, amb unes idees molt sorprenents i modernes pel seu temps mm -hmm. i que es nega absolutament a comportar-se com li corresponia en el seu rang. Vol autorealitzar-se, mm -hmm. però justament aquesta autorrealització que per ella li havia de portar la felicitat constituirà la tragèdia de la seva vida. Perquè intenta perfilar-se com a persona a través de diferents de gent no? I, I ho fa amb uns esforços increïbles, que repercuteixen amb la seva salut. El més conegut per tothom és l'intent de preservar la seriesa, no? Sí. Perquè al final ell entén que um, se li comença a prestar atenció uh -huh. i comença a tenir poder precisament perquè és molt maca, és molt vell. Però és clar els anys han passat i fa uns intents um, gairebé de martiritzar-se, no gairebé, es martiritza el cos, ell era molt alta, media més d'un metro 72, però mai a la seva vida va, pesar, va passar dels 52 quilos de pes. Igualment la seva cintura, que se la remarcava molt, fins inclús estreny a les 40 centímetres, tampoc havia passat mai dels 50 centímetres. Això volia dir que portava una dieta en uh -huh. aquell temps doncs, no era com ara que els metges et recomana, no? És que se les inventava elles. Uh -huh. Totalment, totalment contraproduents doncs, per, per la salut de qualsevol persona. A uh -huh. això li afegim uns exercicis que estaven molt mal vistos en aquella època, uh -huh. uns exercicis, doncs, exercicis físics increïbles, de fer caminades de 5-6 hores diàries, uh, exercicis gimnàstics, muntar molt a cavall... L'esgrima si es martiritza el cos fins a tal punt uh -huh. que, clar, a la seva bellesa es manté, però eh, arriba un moment quan cap allà als 105 anys que ella decideix que el seu rastre ja no es pot veure i el tapa amb ells, el tapa amb l'ombrella, amb els ventals no es deixa retratar ni fotografiar i cloús el eh, retratista de la cor el que li feien retrats pintats, havien d'agafar models de quan ella era, era més jove o bé clau de memòria, perquè ella ja no ella ja no, ja no es deixa. No? això realment és una tragèdia, és una tragèdia per a una persona que en 35 anys continuava causant sensació allà on anava. Uh -huh. doncs agafi aquesta, aquesta decisió no? a la seva vida. Uh -huh. A més a més, um, ja cap allà als anys 80, ella ja tota la vida havia, havia escrit i havia escrit poesia mm, intenta que aquesta poesia uh -huh. transcendeixi més enllà de la seva mort. Eh, pensa que és una gran poetasa. Uh -huh. I eh, aquesta poesia ella l'alega la als seus hereus perquè al cap de 60 anys es eh, passin en disposició del govern suís i es publiqui realment mm, poetesa era perquè, però aficionada. Eh? No podem considerar la poesia com la poesia d'una gran poetesa, que és el que ella, ella pretenia. No? Fins i tot aquí arriba la seva tragèdia. I realment, mm, com se la coneix, perquè passa molt més fins que hi aquestes meravelloses pel·lícules de la Sissi, mm. no? Mm -hmm. Però se la coneix des d'aquest passant. Però la seva vida va ser una tragèdia, una tragèdia que ja venia de, des de la malaltia una mica psicològica, d'altres familiars seus, de bogeria, que ella tota la vida em va patir d'això perquè també es podia... A tornar boja. De fer la seva vida no és que es tornés boja, però sí que hi ha hagut torns psicològics importants, des de les tragèdies de la seva vida, la mort de, del seu fill, això la va trastornar molt. Uh -huh. um, la tragèdia, doncs, de no poder-se fer càrrec els seus fills, fins que és neix última filla, que aquesta sí, i per això li diuen la única, no?, perquè semblava que només tenia aquesta filla. Uh, fins a la tragèdia, que ell, en realitat, el seu, les, el seu pensament és més d'un sistema eh, polític republicà, està immersa a dins d'una monarquia absoluta on el poder de Déu i l'emperador és infal·lible. En fi, tots aquests temes són els que anirem tractant Molt bé. al llarg d'aquesta xerrada. D'acord, doncs no, no avancem més coses perquè la gent s'acosti doncs, aquesta tarda a la 6 del ah, centre cívic de la Sarera a la Barraca i que, que ho deixi d'aquesta xerrada que de veritat que aprendrà moltes coses de, de la història d'Àustria, no? També. I tant, i tant, això és el que s'interessa, eh? perquè eh, ja estic convençuda, no es pot conèixer un personatge en profunditat mm. si no es relaciona amb els moviments socials ah, i polítics de l'època en què va viure. Molt bé, doncs Margarita Riera, moltíssimes gràcies per acordar te avui als nostres micròfons i esperem doncs, que aquesta xerrada que organitza Mirada de Dona doncs, que sigui tot un èxit aquesta mateixa tarda. Molt bé, moltes, moltíssimes gràcies a Vinga, vosaltres. Vinga, Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. El que fem ara mateix és una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem ja a més informació. Fins ara. Intubilà tani, se propera rendà, tu va, ti tavola che n'ovlidat. Binghe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 Aquest divendres passat a la Fabricot, al centre d'exposicions, es va iniciar el programa Altex, Principis i sortides, un programa comoceriat per David Margol i Martí Manent, que van guanyar un concurs on s'oferia aquesta temporada per, expos per exposar a la Fabricots i per iniciar aquest programa, sobre Altex, va tenir lloc l'exposició Slide Change de Pilvi Takara, una, una artista finlandesa. Doncs perquè ens expliquessin una miqueta tant aquesta exposició, aquesta autora finlandesa com el programa, com anirà aquest programa als text principis i sortides, vam poder parlar amb els comissaris d'aquest programa, el David Amargol i Martí Manent. I a veure què ens van explicar. Aquest vespre de divendres la Fabricó ens estrena un programa d'exposicions, el programa El Text Principis i Sortides, i estem amb dos guies molt especials, que són els seus comissaris, precisament, en David Margol i Martí Manent. Bona tarda. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Diguem que aquest programa es basa en els, en els sentiments que desperta un text entre el seu autor i el lector, oi? Sí, ens agradava fer aquesta metàfora de parlar de... Què passa quan estàs llegint una novel·la? Com et deixes anar? Com deixes que, que el, el text t'acompanyi? Com deixes que un producte cultural formi part de la teva vida? I volíem eh, fer servir aquesta analogia des de l'art, entendre les exposicions com una part d'un discurs eh, narratiu, potser, entrant de la idea de text com un punt de partida eh, per tractar la realitat. Hi ha diferents formats de text, hi ha diferents idees de text, i aquí n'aplicarem unes quantes. Uh, començarem amb un pròleg, Ara, avui inaugurem no un pròleg, uh, després en parlarem. Seguirem amb, un, amb una sèrie de capítols, amb tres capítols, el uh, voltant de la, de, de la crònica, el voltant de la fugida, o sigui, el que seria la ficció en literatura, i la idea del manifest. Aquests són tres eixos que definiran tres exposicions col·lectives, uh, amb artistes europeus, artistes barcelonins... Uh, on, on desemvolunaparem, això ha tota una sèrie d'anàlisis, de recorreguts, idees, de punts de partida, de possibilitats en l'entorn de, de com relacionar-se amb el contemporani i com els artistes eh, de fet estan escrivint per nosaltres. No? Ens ofereixen material, ens ofereixen idees, ens ofereixen aquesta necessitat de trobar una altra persona ques tu visitant una exposició. I comencem amb, amb, amb Pibita Kala en aquest pròleg. Sí, el pròleg és una exposició individual de Pilbita Kala, és un artista de Finlàndia, nascuda el 1981, això és important perquè és un artista jove no? però amb un recorregut important, amb un recorregut internacional eh, que suposa bueno, un, una, una posició en art... Eh, molt, molt específica, eh, era interessant per nosaltres perquè no havia exposat en el nostre context i ens venia molt de gust, i la idea de pròleg que comentava el Martí és molt important perquè eh, dins d'aquesta estructura comencem, de, com comença un pròleg, no? un, de manera indirecta presentem, és una declaració d'intencions del, del nostre plantejament, del nostre discurs eh, curatorial a partir del seu treball. És una exposició individual que mostra treballs seus des del 2006 fins a l'actualitat, i ella, bàsicament, treballa amb imatge i amb temps. Volem dir que treballa, bàsicament, amb, amb material, amb, amb vídeo. És una exposició, bàsicament, de vídeo, on hi ha instal·lacions, i ha altres elements que complementen aquest treball. Però, eh, per definir una mica ràpid el seu treball, eh, el que genera Pilbita Cala és eh, situacions inesperades a la vida quotidiana genera eh, això, eh, allò imprevist, sorgeix, no? s'infiltra, construint un personatge, un personatge que no té una actuació, no, no és teatre, no és una, no hi ha un guió definit, sinó que construint un personatge més o menys codificat, eh, s'insereix dins de la realitat, de la vida quotidiana, i la transforma de manera més amable, eh, a vegades, de manera més incòmoda, i genera una situació que eh, suposa una renegociació eh, improvisada dels codis socials que ens defineixen. No? Això de manera general. De manera més específica, l'exposició el que mostra són cinc treballs. No? Cinc treballs que es mostren des de diferents registres en vídeo, com poden ser les projeccions, com pot ser un monitor, eh, o com pot ser una projecció de diapositives amb diferents imatges. Eh, per exemple, AC Rider, que és la primera que es troba a l'usuari usuària de la sala, és una situació eh, divertida i estranya que succeeix en un autobús. No? Una persona, eh, dues persones que no es coneixen... Eh, una d'elles li demana tota una sèrie com un favor personal, no? Que li deixi una sèrie, que li deixi l'ordinador un momentet per mirar uns documents, perquè té una reunió, que li deixi una roba, que li deixi la seva roba, la seva americana, la seva corbata, perquè ell no va arreglat per tota una sèrie de circumstàncies que tenen a veure amb l'amor, eh, per, per una situació professional important per ell, i es genera aquest, aquest debat que altera, altera el viatge d'autobús, on no havia de passar res, on no ens comuniquem més enllà de la gent que coneixem, no? si anem acompanyats, i és una peça que eh, la gent que vinga a l'exposició se la trobarà a l'entrada, presentant una mica el, el seu treball. Després tenim dues projeccions eh, enfrontades, una és Pilbita Cala eh, disfressada de Blancaneus davant de Disneyland París, generant també un conflicte amable, simplement va disfressada, però no pot anar disfressada ja que ella no és la Blancaneus de veritat. No? suposadament la Blancaneus de Veritat està dins, que és una persona contractada perquè faci d'això. No? I també genera com aquesta situació... Què eh... que ser la Blancaneus de Veritat? O sigui, com pot ser qui, qui té el dret a dir que allò és la Blancaneus de Veritat? Encara no? està. Eh? Sí. Després hi ha Backleady, que és, una, és aquesta peça de les, de les projeccions de diapositives, on ella simplement passeja per un centre comercial a Alemanya amb una bossa de plàstic, transparent on es veu una gran quantitat de diners. No? I això genera també una sensació estranya en la gent que la veu. Eh, i... Una altra també que tenia aquí és posar diferents fulles de, difer... de fulles de reclamacions, com coneixem en diferents traduccions, en diferents idiomes. És una altra relació. Són, amb són fulles els... de reclamació d'un projecte que es diu Gu a Million, on ell el que fa és reclamar uns drets a la loteria. Uh, és una loteria que aquí no tenim, que és la loteria del Codi Postal, uh, resulta que ella uh, es queda sense Codi Postal, l'Ajuntament fa unes modificacions i el seu carrer, no, en el seu cas, se queda sense Codi Postal. Això vol dir que no pot jugar a la loteria del Codi Postal. Què fa per l'habilitat de Cala? Reclamar la loteria, el fet que ella no pot jugar i per tant vol el premi, no li deixen guanyar aquest premi. I llavors comença a fer una sèrie de reclamacions, parla amb advocats per aconseguir veure saber, saber on estan els límits quan tu demanes una cosa que potser hauria pogut passar. Pots reclamar eh, el total del premi, pots, en aquest cas ella podria demanar 100.000 euros, en plan, no m'heu deixat guanyar la loteria, no m'heu deixat tenir l'oportunitat de participar, per tant, he perdut. Com es valora això econòmicament? Què pots demanar? Es pot o no es pot? I després ella també demana amb aquesta mateixa loteria jugar amb el codi postal de Buckingham Palace, que és el codi postal de la reina d'Anglaterra. I hi ha tot un problema si pot no pot i al final aconsegueix jugar a la loteria de Bakenham Palace. Això vol dir que si guanya serà l'única persona d'Anglaterra que guanyarà. Per tant, es quedarà tot el pot de... acumulat, diguem, en, en aquesta loteria. I això són les peces de l'exposició. Esperem que, que, que agradi als visitants. Creiem que és una exposició molt amable, molt directa on pots entrar i pots començar a discutir de com, com funcionem avui en dia en la nostra societat. Perquè com vau, us vau plantejar aquesta primera exposició del programa, aquest pròleg, com va ser escollir a l'Iftacala? Doncs perquè eh, pensàvem que eh, tenia els components necessaris per presentar-nos nosaltres d'una manera indirecta, no? que el treball de Pilbita Cala parlés de tot aquest treball que volem fer al voltant del text, l'escriptura, la construcció narrativa, la construcció d'un personatge, la, la condició narradora d'un artista, no? com deia el Martí, eh, els artistes com a... Com a com a agents que eh, narren, que expliquen coses, que expliquen històries, igual que els escriptors. No? Nosaltres ens agrada aquest, aquest símil entre l'àmbit literari i l'àmbit artístic, entenent que eh, gairebé com si l'exposició fos un llibre, el que passa no és un llibre, és un espai físic no? on passen coses, on et mous, on hi ha un recorregut, on, on relaciones unes peces amb unes altres. No? I vam escollar la Pilvi perquè ens agrada el seu treball i perquè pensàvem que realment podia assumir aquesta funció. No? En aquest sentit, es pot fer un paral·lelisme quan un escriptor escolleix a la, a la persona que convida que li escriu el pròleg no? és una persona en la qual hi ha una complicitat especial pensem que el nostre programa i el treball de la PILBIT hi aquesta complicitat especial Aquesta exposició de la PILBIT Cala estarà fins al 19 de gener de 2014 però abans, el 3 de gener hi ha una activitat especial, oi? Sí, el 3 de gener el que fem al el els dos comissaris del projecte, el martillo és fer una xerrada pública, convidem a tothom que vulgui venir eh, a, a parlar sobre el treball de Pilbita Cala, no només d'ella, sinó a parlar d'aquest tipus de treballs, de construcció de situacions, no? que, que, que, que que es treballa en art, no, no ens interessa tant eh, inclús parlar d'art, sinó parlar com de, dels codis socials que ens defineixen, com, ho dic, els artistes Eh, o en aquest cas Pilbita Cala, juga a, a, a interferir en aquests codis. No? I serà una xerrada que sota el títol de personatge sense acció, no? que, és molt, que és el que som moltes vegades no? eh, nosaltres a la nostra vida quotidiana, amb acció o sense, depèn, no? parlarem del seu treball. Com està anant aquest, aquest dia d'inauguració? Com esteu vivint? De moment molt contents, a veure, hi ha molta gent aquí eh, visitant l'exposició, les reaccions són bones, eh, ens està agradant i ens està sorprenent per exemple el fet de que és una exposició que eh, una inauguració on la gent està mirant les obres. Això significa que les obres criden, veiem somriures, veiem com ganes de parlar sobre, sobre, sobre el que s'està mostrant. Ja, quin seria el primer capítol d'aquest programa, després d'aquest pròleg? El primer capítol s'inaugurarà finals de gener eh, i gira al voltant de la crònica com a exercici d'escriptura. Serà una exposició col·lectiva on hi haurà vuit eh, bueno, eh, artistes i eh, serà diferent, no?, com com veus en aquest cas és una exposició col·lectiva, en aquella hi haurà un relat més construint a partir d'aquests fragments, no? a partir de les diferents peces. Eh, estem treballant tant en producció nova, és a dir, artistes que faran una peça nova per a aquesta exposició, i eh, amb artistes que eh, ensenyarem treball recent d'ells. No? I com et dèiem, tot girarà al voltant d'aquest exercici narratiu que és la crònica, no? com, a, com a concepte de base.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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i tenim amb nosaltres a la dinamitzadora del Consorci per a la Normalització Lingüística, la nostra companya Judit Riar. Molt bon dia. Bon dia, Jordi. Doncs explica'ns, què és el que tens preparat per avui? Doncs avui, eh, a la secció El Tricentenari en 5 minuts, que és la que preparen els alumnes de suficiència 1, descobrirem qui era i quin paper va jugar el general Villarroel en el conflicte de 1714. Uh -huh. I això ho coneixerem de la mà d'Aurian Angulo, Aida Tarraio i Maria Jesús Garrote. Antoni de Villarroel i Telaer, eh, nascut a Barcelona, fill d'un militar benestant, procedent de Vilanova, dos Infantes i de Marasturiana. Va ser un militar defensor de Barcelona durant el 16 set, del 1714. El fet de néixer a Barcelona no el feia legalment català. Fins al 1714, néixer a Catalunya no suposava ser català de ple dret. Per obtenir la condició de català, s'havia d'obtenir la naturalització, el que contemporàniament en diem la ciutadania de Catalunya. Un dret que el decret de nova planta suprimí en abolir el dret d'estrangeria convertint així les diferents nacions sobre les que regnava el monarca burbònic en una sola i única nació espanyola. En les llistes per a la repressió confeccionades pels burbònics abans de la caiguda de Barcelona, al costat del nom del tinent mariscal Antonio de Villarroel hi figura la següent anotació. No és català. El fet de no ser català però no obsta, que, que al llarg del bloqueig i setge reivindiqués la seva condició de fil de Barcelona i fins i tot es digués ser català i demostrés el seu amor i fidelitat vers Barcelona i Catalunya. Carrera militar. Va ingressar a l'exèrcit i el 1697 va defensar Barcelona contra els francesos. Enquadrat en l'exèrcit de Felip en caure en desgràcia el duc d'Orleans. Va marxar a Galícia, on es va adherir als aliats. El rei arciduc Carles III el va nomenar tinent mariscal. Es va distinguir a la batalla de Villaviciosa, on foren derrotats les forces austriacistes i en la tasca ingratal de l'evacuació d'Aragó de 1711, Nominat comandant suprem de les forces catalanes el 13 de juliol de 1713, va organitzar la defensa de Barcelona. Formalitzat el setxe de la ciutat pel duc de Pòpoli, que li va bombardejar per atemorir-ne els habitants. Villarroel va fer replicar amb l'artilleria. El 30 de novembre de 1713, Diada de Sant Andreu, els cinc magistres del Consell de Seny de Barcelona finalitzaran el seu mandat anual i foren escollits els nous consellers. Rafael Casanova fou escollit nou conseller en cap de Barcelona, màxima autoritat de la ciutat. El càrrec duia per el grau de coronel de la coronela de Barcelona, la base més nombrosa de la guarnició i el camp militar de la plaça i es convertí en l'ànima de la resistència. El nou govern de la ciutat canvià l'estratègia a convertir en l'ànima de la resistència. El nou govern de la ciutat canvià l'estratègia defensiva de terme fins llavors per Villarroel, a l'espera d'ajuda exterior, per una ofensiva en la que sortiria l'cat dels assellants i organitzar un aixecament a l'interior. Junta de guerra de 1 de setembre de 1614 amb la participació d'Antoni Villarroel, Casanova i Basset. Ja. En el curs de la guerra va redavilar l'estat de les cel·les de Fra de Barcelona, per rebutjar els xarxs parcials que patia la ciutat a l'agost del 1714. Va organitzar juntament amb Josep Belvé i Balabé, una sortida ràpida. Els atacs felipistes van obrir noves bretes fet que va fer decidir Villarroel a convocar un consell de guerra l'1 de setembre, a esquena dels consellers de la ciutat, en el qual va suggerir, amb vista de l'estat desesperat de les defenses, la conveniència de capitular i d'acceptar l'oferiment del duc de Berguic. Una de les ordres dictades per ell durant el setxe de Barcelona. Rafael Casanova i els consellers s'hi van oposar i Villarroel va intentar demitir però davant l'assalt decisió de l'11 de setembre va mantenir-se al capdavant de les forces catalanes. Va preparar la seva columna per desajutjar l'enemic del pla d'enlluig i es va situar al davant per tractar de contrarrestar un darrer esforç al d'enxim foc de barrera. Fou ferit i va quedar fora del combat. Ha caigut ferit també Rafael Casanova, al cornel Juan Francisco Ferrer, apoderat al lloc de Mallorca. Va anar a veure-ho i aquest va expulsar que era del parer de capitular abans de la nit per estalviar la ciutat, els saquets, la crema i l'assassinat en massa. Aleshores va decidir, sota la seva responsabilitat, demanar que toquessin a capitulació, ordre que va transmetre al coronel Ferrer als comandants i caducar a terme el governador d'infanteria, Pau de Toar i Crec. Malgrat les seguretat donades en aquesta, als 25 caps militares de la defensa de Barcelona i el mateix Villarroel ferit van ser empresonats. Molt bé, doncs gràcies a les tres per il·lustrar-nos una mica més eh, de, sobre qui va ser el general Villarroel i ara a qui volem escoltar és una alumna d'intermedi 3 que eh, escriu una carta a Pablo Alborán. Amb qui vols parlar? Estimat Pablo Alborán, el motiu d'escriure't aquesta carta és perquè el dissabte que ve vindré al concert que fas a Barcelona, al Palau Sant Jordi, i m'agradaria demanar-te si poguessis dedicar una de les teves cançons als meus fills, que es diuen en Oriol Iona, ja que són superfans teus i ells han estat els que m'han fet que escolti la teva música i per això m'he animat a venir al concert. El problema és que ells encara són molt petits per poder anar-hi, i es quedaran una mica tristos de no poder veure't. Quan vas venir l'any passat a la maquinista a signar discos, ja em van fer que els portés, i també es van quedar amb les ganes que els signessis al el CD, a causa de les cues que hi havia. La nena, que tenia 3 anys, me la vaig haver d'emportar plorant, perquè no havia pogut saludar-te. Així que si em fessis aquest favor, favor, jo ho gravaria i els donaria una gran sorpresa que els faria molt feliços. I a mi em faria moltíssima il·lusió i t'estaríem tots molt agraïts. Aprofito per enviar-te una forta abraçada, Carme. Doncs molt bé, eh, gràcies. I així acabíem si el Pablo Alborán eh, et fa cas. Eh, avui també us volem presentar una campanya que va engegar al Centre de Normalització Lingüística de Barcelona juntament amb la Plataforma per la Llengua i la col·laboració d'algunes joguineries de Barcelona. Això va ser l'any passat. Aquest any, aquest enguany, se'n fa una segona edició i ja no és el Centre de Normalització de Barcelona, sinó és el tot el Consorci, el, Centre, el Consorci per la Normalització Lingüística. Eh, la campanya porte per títol I tu jugues en català i té com a objectiu principal la promoció del joc i la joguina en català. Durant el mes de novembre, les biblioteques de Barcelona fan un avançament del Dau Barcelona En 2013, el segon festival de jocs de taula que se celebrarà del 13 al 15 de desembre a la Fabra i Coats, la fàbrica de creació de Barcelona. I eh, les biblioteques participen acollint un cicle de xerrades i una demostració de jocs de taula. Aquí, a casa nostra, a Sant Andreu, va ser a la Biblioteca Ignasi Iglesi a Fabra, dimecres passat a les 7 de la tarda, que l'escriptor i enigmista Marius Serra va oferir la xerrada «Paraules en joc», que va comptar amb la participació d'alumnes d'Elemental 2 de la Delegació de Sant Andreu. El dissabte 16, de 10 a 2, hi va haver la corresponent sessió de demostració també a la Biblioteca Ignasi Iglesias. Marius Serra, cal dir, jo hi vaig anar i eh, va estar molt bé i es va posar el públic a la butxaca amb els seus jocs lingüístics. Vam, vam riure. Eh, I també vam aprofitar aquesta trobada per parlar dels jocs de taula en general i del paper que tenen els jocs en l'aprenentatge d'una L2, en aquest cas, en l'aprenentatge del català, amb tres alumnes d'Elemental 2. Eh, són la Sofí, la Laura i l'An. Escoltem-les. Sí, està gravant ja. Després ja retallarem. Doncs, bona tarda, noies. Bona tarda. Bona tarda. Mm, avui tenim amb nosaltres la Sofí, eh, l'An i la Laura i són aquí per parlar de, de jocs i de la sessió que hem fet o que, de la xerrada que han tingut avui amb el Mario Serra. Mm? Us agrada jugar a jocs de taula? A mi m'agrada molt, sí, sí. A mi també. Uh -huh. I no preferiu els d'ordinador? No, no, jo prefereixo les de taula perquè um, estàs amb la gent i, i moltes vegades també pots fer conversa i xerrar d'altres temes que de joc en si mateix uh -huh. I del, de la tipologia de jocs, quins preferiu? D'estratègia, de cartes? Jo quan era petita eh, preferia d'estratègia aquest tipus de rol i tot això, però ara prefereixo de paraules o més de coneixements, de tipus trivials i tot això. Mm -hmm. A I mi m'agraden molt els, el del tip, tipus de Scrabble els de paraules també. També de paraules, sí? Jocs de cartes no us agraden? O no els coneixeu? Sí, a mi sí. sí, a mi també. sí. sí. sí? Quins, quins coneixes, Sofí? Um, hi ha un joc alemany um, que es diu Töpkelhof um, que és molt difícil i hi ha moltes eh, normatives i necessites com cinc anys per aprendre totes les normatives. <ríe> però també és complexa però és, és molt... A veure, fa gràcies, perquè hi ha tantes normatives i depèn de la regió d'on ets, eh, es juga diferent. A les d'hores hi ha com discussions, no? O sigui, discutiu la normativa a vegades. Sí, sí. D'acord, d'acord. Laura, tu deies que sí, que també. Sí, també és molt comú. Jo soc de Canàries i és molt comú jugar a la platja, per exemple, joc de cartes i hi ha molts. M'agrada eh, aquest que, que has de fer senyals, que, que fas equips i has de fer una mica només posar les cartes, eh, sinó una mica de... Eh, compenetració amb els teus amics. No? Estratègia d'equips. Estratègia d'equips, sí, sí. Ok, sí. així. Mm -hmm. <ríe> Molt bé. Anne, tu eh, d'on ets? On vas néixer? Jo soc de, de França. Mm -hmm. I... I tenen tradició, quina tradició hi ha de jocs de taula a França? En, de cartes, de fet, el més comú és el tarot, es diu, el, eh, no sé com es diu aquí, però és un joc eh, amb, amb cartes més grans, sí? no? com així, amb eh, més, figu més figurines, sí? és molt comú, però ja no, jo, ja no... no jo... Jo ara potser parlo per desconeixement, però el tarot jo l'associo amb eh, llegir el futur. Sí, també és sí. un joc, eh, el nom Tarot, a, a França, és sí. el nom també d'aquest joc, és d'estratègia de cartes, és complicat, és molt complicat. D'acord, sí. no ho coneixi. És molt comú amb els amics, és, és jugar molt. D'acord, eh, sí, també ens has parlat. I a banda d'aquest joc de, de cartes hi ha algun altre joc famós? Com, per exemple a la Xina, o sempre quan es pensa en la Xina, s'associa amb el majong, sí? és un joc de taula, a que juguen moltes persones grans als parcs. Oh, no, no. A Alemanya, per exemple, Sophie, hi ha algun joc que també... Um, conec, bueno, es diu Go, però és un joc japonès, crec, sembla. <laughs> Però està extès a Alemanya, es jugue... A, la meva, a casa meva, sí. D'acord. <ríe> Però no, no sé, em he de pensar. Mm -hmm. Perquè, per exemple, a, a Catalunya, Laura, que parlàvem, tu parlaves dels jocs de, de Gran Canàries, sí. i a Catalunya es jugue molt a la botifarra, ah. com a joc de carta, mm -hmm. a jocs de cartes. I per Allà això és molt típic que Invite, que és una mica com el mus a és... et sembla molt però és més d'allà, no? diferent d'acord eh, anem a una altra pregunta als mitjans de comunicació hi ha programes de concursos en què els jocs lingüístics com passa a i tot això, però què has de trucar per... sí, no no, no, el... estave pensant sí. més en cifres i letres ah. o per exemple el Gran dictat. Sí? Sí, sí ho, he, ho he vist alguna vegada. I has participat per exemple tu, Laura, en algun... No. Ho he vist en Sàpinte. <laughs> <laughs> <jo>, <laughs> A la tele, normalment, aquests programes, normalment, quan truques, has de pagar molta pasta. Sí, el, els de pagament i els que són una estafa, sí, però n'hi ha d'altres que són concursos, com, per exemple, el, el Cifres i Letres, és un joc de la televisió pública espanyola que porta molts anys en antena i es tracta de formar paraules a partir de, de síl·labes o de, o de lletres que toquen. I el Gran dictat, no sé si... N Heu sentit a parlar o és, mm. Mm. Mm. No és doncs, també és un, és un programa que, que fa la televisió catalana i is doncs, fan preguntes lingüístiques, eh, han, han de letrejar paraules. Eh, després han de, han de dir que signifiquen, o sigui que és no és. Una, una estafa. Per això us preguntava si, eh, si per exemple, doncs, a Alemanya o, o a França també hi ha o concurs de dictats. Sí, eh, segur que, és, que es fan, però no estic, no, no estic al, no al dia. D'acord, jo tampoc. No passa, no passa res. Eh, I ara parlem una mica dels jocs com a eina lingüística, com a eina per a l'aprenentatge lingüístic. Són una eina molt important, sí? Sophie, tu què en penses? Sí, estic d'acord amb tu perquè crec que especialment amb els nanos es pot fer molts jocs i com que la gramàtica de vegades es, es costa d'ensenyar, de, amb en jocs es facilita en l'aprenatge de, de l'idioma uh -huh. sí. eh, i vosaltres? hi esteu d'acord o en desacord amb aquesta afirmació? jo estic és... totalment d'acord també perquè per passió a la llengua no, és, és una eina fàcil d'utilitzar i és com fer-la eh, com dir-ho estar eh, tot exacte, agraer i aprendre no? i compartir D'acord. No, no penseu que és un instrument poc seriós? No, jo, jo estic d'acord també, perquè quan comences a aprendre una, una llengua nova és una forma més eh, fàcil i com passiu, no? d'un aprenentatge passiu i més divertit, també i fas una miqueta de comunicació amb els teus companys, no és només anar a classe per, amb el llibre i, i fer activitats, per sí, relació perquè, sí, social. perquè molta gent també es fa a aprendre... Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi García. Molt bé, doncs acabem ja el nostre programa d'avui. Donar les gràcies a la Judit Riar, que ha vingut avui a presentar-nos aquesta activitat, que segurament no ens tindrà tant d'èxit com, com que com va tenir l'any passat. passat. Sí, eh, sí. Eh, eh. Home, si ja s'ha implicat tot el consorci, sí. vol dir que l'any passat va funcionar molt bé. Molt bé. Doncs també donar les gràcies a la Susana Avila i al Francisco Miguel i ens retrobem demà a la mateixa hora, que passeu una molt bona tarda. adéu -siau.